Розділ п'ятий. Привид. Увага. Знімаю. Дома дід Варава зустрів мене словами. Тебе Гришка чогось питав. Бардадим. Сказав, як прийдеш, щоб до нього зайшов. Як-то часто буває у хвилини небезпеки, я навіть не злякався. Просто все в мені напружилося, і в голові дзигої закрутилася думка. Що робити? Треба негайно забрати з горища апарат... І гайнути з дому. Та. байдужим тоном сказав я. То він хоче їхати ввечері по рибу з під ліхтаря. Щось там таке винайшов, хоче випробувати. І кращої компанії, як ти, не знайшов, скосив на мене око дід. Я знаю, знизав я плечима. Просто, мабуть, човник у нього легкий, а помічника треба, і щоб важив небагато, і в рибальстві тямив. Ой, тільки б не забрехатися. Дід мій брехню за п'ять кілометрів бачить. Треба не дати йому розпитувати, самому щось питати. А ви, діду, не знаєте? У нас на горищі десь було таке, ну, щоб ліхтарика до корми припасувати. От я полізу, знайду. І, не чекаючи дідової відповіді, швидко подряпався на горище. Серце в мене вже теліпалося, як свинячий хвіст. «Швидше, швидше, швидше! Що як бардадим зараз знову прийде?» Я вихопив апарат з-під сіна, сунув під сорочку і поліз униз. «Ой, щось живіт заболів!» – скривився я, відвертаючи свого живота з апаратом від діда. І не даючи йому отямитися, шмиганув повз нього за клуню, а там пригінцем поміж соняхами та кукурудзою на вулицю. І за село. Угай!» До пізнього вечора, аж поки зовсім не стемніло, тинявся у гаю, у степу, по кущах понад річкою. Кепсько мені було, дуже кепсько. Я був як той заєць полохливий, мені навіть здавалось, що в мене вуха ворушиться, коли я, озираючись, прислухався до найменшого звуку, щоб не попастися комусь на очі. І як оті злодії живуть на світі, то ж не життя, а мука пекельна. Весь час ховатися, чекати, що тебе отот -от схоплять, весь час думати про свій злочин, ні хвилини спокійної не маючи. Бідні злодії, нещасні люди. Коли вже зовсім стемніло, як Радькома, по підтинню подався до клубу. Я спеціально призначив збір Антончикові біля клубу, бо на клубі є годинник. Нам треба ж було рівно на дванадцяту. А я годинника не мав, а красти десь ще й годинника – це вже було занадто. Біля клубу безлюдно. Сьогодні п'ятниця, і ні кіно, ні танців у клубі нема. У нас кіно тричі на тиждень, по вівторках, четвергах і суботах, а в неділю танці. Годинник показував за чверть одинадцяту. Я заліз у кущі навпроти клубу і почав чекати. Об одинадцятій Антончик не прийшов. «У нього ж теж нема годинника, нічого страшного, ще є час», – вирішив я. У чверть на дванадцяту Антончика не було. «Мабуть, не може вийти з хати, чекай, поки поснуть», – вирішив я. О пів на дванадцяту з темної вулиці почулися кроки. Він? «Нас оставалось тільки троє», – напівголосом проспівало стемряви. То вертався з чайної п'яненької Бурмило. І знову тиша. За чверть дванадцята повз клуб заклопотано пробіг чийсь собака. Антончика не було. Не прийшов? Злякався? Ні, Антончик – це не напарник. Павлуша прийшов би обов'язково. Ех, коли б зі мною оце зараз Павлуша, зовсім був би інший настрій. Чекати більше не можна. До діда Салимона звідси йти хвилин десять не менше. Я вилажу з кущів, розминаю закляклі ноги і ще з якоюсь останньою надією вдивляюсь у темряву. Може, все-таки іде, Антончик? Ні, нема. І я вирушаю. Іду вулицею, чогось спотикаюся на рівному місці. Ех, коли б це зі мною зараз, Павлуша, зовсім було б усе по-іншому. І що йому бракувало? Так же ж нам добре було у двох. Так же ж ми гарно мріяли у двох про ту славу всесвітню. І стільки зусиль на здобуття її витратили марно. І раптом він кинув мене і пробивається до слави сам. Ну, хіба це не зрада? А що, як він справді стане великим художником? Хіба це по-товариському? Він стане великим художником, лауреатом. А я лишуся таким смішняком, що тільки кипить і булькає, а толку ніякого. От і зараз. Ну, куди я йду? І чого? Йду фотографувати привид. На горбушину могилу? Сміх. Повірив, що душа і розум людський за законами фізики перетворюється на привид. І хто це сказав? Теж іще класик виріскався. Філософ-теоретик. Антончик Мацієвський. Дрефло і Нікшема. Які там привиди? Ніяких привидів у нас і близько нема. Подумаєш, в Англії. За кордоном у імперіалістів справді все це може бути. У них і куклу і ганстери, і негрів убивають. І привиди, звичайно, а в нас наука, космонавти, піонерська зоря і зарядка по радіо. Так що, не йти може? Ех, якби можна було. Так завтра ж хлопці дізнаються, засміють. І для чого ж я тоді апарата крав? Однак уже бардадим кінцівки повисмикує, піду. Звісно, ніяких привидів там нема, але для очистки совісті піду. Погода зіпсувалася, знявся вітер, по небу гінко йшли темні клубочості хмари. І повний місяць, що півгодини тому осявав усе навколо, тепер ледь прозирав крізь хмари світлою плямою, а то й зникав зовсім. Але я подумав, що погана погода якраз для привидів гарна погода. В усіх книжках привиди з'являються саме під час негоди, коли вияв вітер, січе дощ, шаленіє шаруга. Пригнувшись, я пролажу між воринами і полелечемо переставляючи ноги, щоб менше шарудіти, обережно простую карафольченим городом. Ось уже й дідова картопля. Тихо, всі сплять, тільки в хаті діда Салимона хтось заливисто з викрутасами хропе. То гучно і скрипучо, як старий тартак, то високо і тоненько, наче лобзиком випилює. Мабуть, племінник москвич. Надто вже складно, інтелігентно, по городському. Зі свинарника йому в тон підрохкою льоха. Я навіть розвеселився від цього дуету, і стало мені не страшно ні скілечки. Чого я дурний боявся. Ось зараз дійду до каплиці, хвилин з п'ять почекаю, клацну кілька разів каплицю, щоб у хлопців ніяких сумнівів не виникло, що я тут був, і піду додому. Заздалегідь зняв з об'єктива кришку, поставив палець на кнопку затвора. «Чого там чекати п'ять хвилин? Можна і зразу класнуть і йти додому? Он люди вже десятий сон бачать, а я, як дурень, у негоду, і і вітер, по кладовищу вештоюся». Придумав, устругнув. Павлуша й бровою не поведе, тільки хмикне зневажливо. «Подумаєш, кладовище, ах, як оригінально!» Вроді ми з тобою не ходили вже викопувати діда Селимонового предка запорожця з могили. І в Києві, і в Лаврі не були вночі. Посоромився б. І мені справді стало соромно, що я так нецікаво, неоригінально придумав. Не буду, звичайно, чекати ні хвилиночки. Дійду до каплиці і одразу назад. Я минув свинарник, переліз через погрібню... І, мацаючи перед собою руками, щоб не перекинути вулики, посунув у садок. Он уже в кінці саду вимальовується на тлі неба горбушена каплиця. І враз, враз, холодні слизькі мурашки потягли мою душу по спині униз, уп'ятий. Та й у п'ятах душа моя не втрималась, вискочила і пішла в землю. Я заціпенів без душі, порожній, як бубон. Нічого в мені не було, нічогісінько. Крім жаху. Біля горбушеного склепу стояв білий привид. Білий привид без голови. Стояв, гнівно розмахуючи руками. А зі склепу чувся приглушений стогін. Я трусунув головою. Привид не щез. Я протер очі рукою. Привид був на місці. Старий козацький скарбник Захарко ходив навколо могили свого підступного вбивці і мстиво сварився кулаком. Я ущепнув себе за руку. Може, я сплю, і це мені мариться? Боляче. Ні, не сплю. Привид стояв, трагічно розмахуючи руками. Білий, безголовий. Я бачив його дуже чітко на чорному тлі каплиці. І оте темне біля шиї, то, мабуть, плями крові. Раптом здалося, що він наближається до мене, а я не міг зрушити з місця від страху. Минула секунда, дві, три, ні, не наближається, ходить біля каплиці і свариться кулаками. А крізь шум вітру явно чути з-під землі стогін і плач сотника горбуші. Я вже ладен був на навтеки, аж згадав про фотоапарат, що тримав у руці. Знімай, дурню, це ж те, заради чого ти йшов. Знімай, ну, це ж... Я підніс апарат до ока, навів на привид і клацнув. Ну, зараз щезне. Але привид не щезав. Це суперечило всім моїм знанням про привиди. І тут мені стало зовсім моторошно. Я почав помалу заткувати до вуликів, а очима прикипів до привида, не зводячи з нього погляду. Я не міг повернутися до нього спиною. Мені здавалося, що тоді він кинеться на мене ззаду і схопить руками за горло. Це закон. До приводів не можна повертатися спиною. Вони цього страшенно не люблять. Тільки стукнувшись задом об вулик і почувши, як загрозливо загули в ньому бджоли, я на мить одірвав погляд від привода, щоб нагледіти шлях до втечі. Так само заткуючи, я переліз навпомацки через погрібню. І вже як зайшов за свинарник, лише тоді, востаннє кинувши погляд на привид, повернувся і дав драчки. Загрожу я перескочив сходу, навіть не зачепивши верхньої ворини. Такому стрибкові міг би позаздрити колгоспний жеребець Електрон. Я біг вулицею весь час узираючись, чи не женеться за мною привид старого Захарка. І часом мені здавалося, що позаду в темряві щось біліє – тоді я вмикав надзвукову швидкість, бо навіть вітер уже у вухах не свистів. Я не пішов, звісно, спати в хату, але й на дворі лишатись побоявся. Заліз у сарай, де стояла наша корова-контрибуція, і зарився там з головою всім. Мені треба було, щоб поряд була жива душа, хай навіть коров'яча. Мене заспокоювало її сонне зітхання. Під це зітхання я й заснув нарешті.